Să Microfon Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii G040, care se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 10 a capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Galateni. Asupra acestui verset am avut deja o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, din motive de timp însă nu am putut esprăvii, astfel încât astăzi vom continua cu a doua a meditațiilor din versetul 10 După aceea cu voia și ajutorul lui Dumnezeu Cât și cu bunăvoința dumneavoastră Vom continua cu meditații asupra celorlalte versete Așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri mai vechi cunosc Meditațiile acestea sunt opera preotului Nicuriță Pe care Domnul Dumnezeu l-a folosit Să aștearnă în scris pentru noi Meditația asupra fiecărui verset al noului testament Al Domnului și Mântuitorului Isus Hristos, meditații care, fiind prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au ajuns să se preteze difuzării lor pe calea undelor de radio. Înainte de a ne apropia de versetul 10 de la Galaten, capitolul 5, vreau să vă citești și dumneavoastră un fapt foarte mișcător din care avem de învățat o lecție adâncă. Citeam undeva astfel că o sărmană cântăreață de pian, care voia să dea un concert într-un oraș, a făcut de cunoscut într-un anunț că este o elevă a marelui muzician Litz, Franz Liszt. Era un neadevăr, dar sărăcia ei era mare. Ce s-a întâmplat însă? În ziua dinaintea concertului a venit și Liț, a cărui elevă se anunțase ea, în același oraș. și culmea a fost cazată în același hotel în care era cazată cântăreața de pian. Sărmana cântăreață a fost cuprinsă de groază. După o luptă grea, a reușit totuși să se ducă la el, i-a recunoscut marelui maestru minciuna, spunându-i cum stau lucrurile. Teama și necazul în ei însă l-au mișcat mult periți. El a rugat-o să se așeze la pian și să-i cânte ceea ce voia să prezinte a doua zi. După aceea, atrăgându-i atenția asupra unor greșeli, i-a spus... Acum puteți să spuneți că sunteți eleva mea și în același timp faceți cunoscut că mare Marele Maestru va cânta ultima bucată. Cu câtă noblețe a acționat Marele muzician? Din pățanie acestei femei, acestei pianiste, vreau să învățăm două lecții și anume Ce să nu facem și apoi ce să facem după ce am făcut ce nu trebuia să facem. Mai întâi, ce să nu facem? Păi uite ce să nu facem. Să nu facem ceea ce fac o mulțime de creștini în zilele noastre. Dacă te duci pe stradă și întrebi pe oricine vrei, nu știu câți ai să întâlnești care să nu spună că e creștin. Oricare spune că e creștin, când se cunună, cheamă pe preot, când a născut un copil, iarăși cheamă pe preot, la Paște, la Crăciun, la preot și la mormântare, la preot. Toți suntem creștini, nu-i așa? Dar vai, suntem creștini așa cum era și femeia aceasta, eleva lui Leț. Probabil că nu îl se văzuseră niciodată, îl cunoștea foarte bine din conservator, că se vede că făcuse și ea conservatorul, avea piesele lui, știa foarte multe despre el. Dar nu l-a văzut niciodată în persoană, nici atât să-i fi dat lecții de la om la om. Cu toate acestea, ea s-a dat drept eleva lui Linț. Ei bine, lucrul acesta ar fi putut să o coste foarte mult, dacă omul acesta n-ar fi fost caracterizat de o adevărată noblețe de suflet. Și noi ne dăm creștini, urmașii lui Hristos. Dar vai... Câți dintre noi suntem ceea ce prin definiție mărturisim, adică urmași, următori ai Lui Hristos, din aceea care călcăm pe urmele Lui Hristos? Câți dintre noi care ne numim creștini avem o Biblie? Și apoi câți dintre noi aceea care o avem o citim? Și apoi câți dintre noi aceea care o citim o împlinim, adică? Câți dintre noi am împlinit prima poruncă, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, acestea fiind primele cuvinte ale Mântuitorului cu care și-a început slujba publică? Ascultați, pentru toți aceia dintre noi care unii n-au împlinit nici măcar prima poruncă a Mântuitorului, aceea de a se pocăi, de a se boteza și a crede în Evanghelie, cât și pentru ceilalți care din mila lui ne-am pocăit, dar, vai, de multe ori ne urmăm plăcerile noastre în loc să-L urmăm pe Hristos pe calea crucii, pentru noi toți aceștia care ne numim creștini și care nu călcăm pe urmele lui, la fel cum femeia aceasta se numea eleva lui Litz, dar nici măcar nu-l cunoștea, am o recomandare foarte insistentă. Haideți să nu ne mai grebim să ne recomandăm așa de ușor creștini, să ne oprim foarte serios pe loc, să ne facem o cercetare în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să constatăm unde ne aflăm față de urmarea poruncii lui Hristos și apoi potrivă cei care n-au ascultat nici de prima poruncă, adică de pocăință, împreună cu noi care am ascultat de prima poruncă, dar după aceea n-am mers în continuare pe urmele pașilor lui după voia lui, ci de multe ori ne-am făcut plăcerile noastre să ne oprim și într-o rugăciune sinceră, înaintea lui și deschisă, să spunem ceva asemănător cu aceste cuvinte. Iartă-mă, Doamne, primește-mă și fă-mă de acum încolo să fiu cu adevărat un urmaș al Tău. Aici sunt, Doamne, eu, Ionescu, Popescu, Maria, Svetlana, care ești. Doamne, aici sunt ca să împlinesc porunca Ta. Și noi, ceilalți care ne-am pocăit, dar am mers după gusturile noastre, și noi să venim la picioarele Lui și să spunem, Iartă-ne, Doamne Iisuse, că după ce Te-am primit, am început să umblăm pe căile plăcute nouă, după cum ne îndeamnă firea veche, lumea și satana. Iartă-ne și primește-ne că vrem să călcăm cu adevărat pe urmele tale, ca să fim ceea ce spunem și oamenii să poată ajunge la tine, călcând pe urmele noastre, ale noastre care călcăm pe urmele tale. Aceasta e vestea foarte bună pentru toți, deopotrivă. Domnul Iisus Hristos a venit să locuiască aici cu noi pe pământ după cum maestrul acela venise să locuiască în același hotel cu fata. Să facem și noi lucrul acesta bun pe care l-a făcut fata ca să găsim har și durare în ochii Domnului acum. Cu asta am spus ceea ce trebuie să facem. Învățând din pățania femeii Acum să învățăm ce nu trebuie să facem Uite ce nu trebuie să facem Nu trebuie să rămânem nepăsători Față de Domnul Isus Hristos Ai cărui urmași spunem că suntem Și care a venit acum la noi aici pe pământ Și ne invită să ne rezolvăm minciuna Trăirea în minciună Cum că suntem mai lui În timp ce totuși Cum ziceam cei mai mulți nici măcar nu s-au pocăit și nu s-au botezat și nici atât să creadă în Evanghelie. Să nu facem lucrul acesta, să pierdem ocazia de a merge noi la Domnul Iisus Hristos și de a ne mărturisi starea în care suntem. Căci dacă facem lucrul acesta, în ziua veșniciei tot ne vom întâlni cu el, dar atunci, în loc să ne poată ajuta, așa cum maestru a ajutat-o pe fata aceasta, în loc să ne poată ajuta astăzi să ne pocăim, să ne botezăm, să credem în Evanghelie și apoi să mergem pe pașii lui, pe urma pașilor lui, în loc să ne ajute, ne va condamna pentru singurul motiv: că n-am venit la el când puteam să venim. Doamne Dumnezeule, Tată cerești! Binecuvântează-te rugăm ascultarea acestor gânduri care ne stau în față cu o cercetare foarte serioasă. Ajută-ne să vedem cât ești de bun că nu ne-ai lăsat în nebunia noastră, nu ne-ai făcut după păcatul nostru a zice că suntem creștini dar nici măcar să împlinim prima ta poruncă și după ce am împlinit-o nu te-ai luat după capul nostru că noi umblăm după plăcerile noastre în loc să umblăm pe urmele Domnului Isus și astăzi ne-ai oferit posibilitatea să venim și să ne rezolvăm această problemă. Te rugăm să ne cercetezi pe toți ascultătorii, să ne ajut să venim la tine, unii să primească pocăința și nașterea din nou, alții să continuăm să mergem pe urmele tale, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Dacă vrei să moștenești, Palatul Sfânt, cum altul nu-i, Plecându-te pe genunchi, Te roagă azi, Domnul Lui. în cer vor cânta, Că azi lui Isus te-ai predat, Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat! Aur, și palat, să de la moarte, timpul aproape trecut. Cu viața ta ce ai făcut, În tine ce o să rămânăi. doar un punct de cerâmânt, sufletul e tot ceva. Oare cui vrei să-l predai? aur, argint și Balaghen. Scăpa de la moarte, dintr-o aproape trecut, cu viața ta ce ai făcut, Din tinereț o să rămână, ești doar un punct de cerâmă. Sufletul e tot ce ai, oare cu ibrele? Haideți acum împreună cu preotul Niculiță, care este alcătuitorul acestor meditații, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 10 din Galaten capitolul 5, care astfel glăsuiește. Eu, cu privire la voi, spune apostolul Pavel, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sânda oricine ar fi el. Din acest verset am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua cu celelalte care n-au putut fi acoperite din motive de timp. Așadar, spune apostolul aici, cel ce vă tulbură va purta o sânda, oricine ar fi el. Orice nebun poate să deschidă stăvilarul și să dea drumul la apă, dar după ce apele s-au revărsat, cine le mai poate aduce înapoi? Iată o întrebare care face să fie bine cumpănită de aceea care stârnesc certuri. Ei pot să dea drumul la cuvinte de mânie și de lipsă de dragoste și să nimicească lucrări mari, chiar o adunare plăcută. Și după aceea, cine poate stăpâni acest puhoi pustitor sau să aducă înapoi ce s-a împrăștiat? Tot așa și răul provenit dintr-o învățătură stricată poate fi ușor răspândit printre oamenii. Cuvinte îndoielnice și întrebări ciudate pot să deschide ușa la un puhoi pustiitor al cătuii din necredință și învățături stricate. Iar cine a deschis întâi acest stăvilar nu va fi visat niciodată la ceea ce va urma. El poate să-și prângă mâinile de groază pentru fapta lui și totuși să nu mai poată opri paguba. Cel care aduce tulburare face slujba vrăjmașului lui Hristos, pentru că Hristos este pace sub toate aspectele, doar cu minciuna și fățărnicia nu se poate împăca. Nimeni dar să nu vă judece, adică să nu vă tulbure cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se cu lucruri pe care nu le-a văzut și nu se ține strâns de capul Hristos. Acestea sunt versetele 16 până la 19 din Coloseni capitolul 2. Duhul legii este despărțitor de Hristos și de pace. Frații mei, lepădați orice învățătură și părăsiți orice cale care va aduce tulburare în sufletele voastre odihnite în Hristos cel singur. Și nu vă temeți de a rămâne numai cu Hristos. O, nu vă temeți. El este pacea și viața voastră. Duhul oricărei legi dă o pace aparentă, dar numai pentru scurtă durată. Dă o pace cu privire la împlinirea cutărei sau cutărei porunci. Este însă o pace înșelătoare. Sufletul nu se mulțumește cu ea. Numai Domnul Isus este pacea adevărată, pacea statornică în toate vremurile. În versetul următor, la versetul 11 din Galaten, capitolul 5, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin gura apostolului Pavel, continuă. Cât despre mine, fraților, dacă mai propobăduiesc tăierea amprejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus. Faptul că ești prigonit este dovada cea mai puternică de urmaș al lui Hristos cel prigonit, Dovada cea mai grăitoare că ai ieșit din felul de a fi al lumii. Lumea nu poate primi în sânul ei decât pe aceia care sunt de aceeași fire cu ea, care urmăresc aceeași direcție cu ea. Cine caută să iasă din calea ei, îndată este urmărit, prigonit și până la urmă răstignit. Pavel era învinuit de fățărnicie de către frații mincinoși, căci, ziceau ei, pentru ce se ridică el împotriva legii și îndeosebea în prejur când el însuși a tăiat împrejur pe Timotei? Deci el este un propovăduitor al în prejur. Frumos explică Sfântul Niceta de la Remesiana secolul IV acest lucru când zice Pavel s-a făcut asemenea pescarilor fiindcă ei nu aruncă în mare undița goală ci o acoperă cu momeală. Și așa peștii văzând viermișorul, înghit undița prinzându-se de ea. Așa a lucrat Pavel. Marea este lumea, peștii sunt iudei. undița a fost Timotei, iar tăierea prejură a fost viermișorul. Mulți dintre iudei au fost prinși de Hristos cu tăierea împrejur a lui Timotei. Încheiat citatul. Dacă Sfântul Apostol Pavel ar fi fost slujitorul tăierii prejur pentru cel prigoneau atât de înfocat idei. Nimeni nu este atât de nebun să-și omoare binefăcătorul. Prigoana este semnul cel mai vădit că trăiește în adevăr și că adevărul trăiește în tine. Într-o lume a minciunii stăpânită de tatăl minciunii, e natural ca adevărul să fie prigonit. Fiul adevărului împărtășește soarta adevărului și este interesant de reținut, nu orice față a adevărului este prigonită la fel. Unele fețe sunt urmărite mai de aproape și cu ură mai înfocată. Așa de pildă este crucea. Această față a adevărului mântuitor este în atenția marelui vrăjmaș, diavolul mai mult decât toate celelalte. Poți vorbi despre orice față a adevărului și diavolul nu se neliniștește prea mult. Însă de ce vorbești despre jertfa Domnului Isus, de îndată ce înalți crucea lui în ochii mulțimii, printr-o trăire nouă și sfântă, diavolul sare ca ars. Și în adevăr, jertfa de pe Golgota este locul care îl frige pe el cel mai tare. De cruce se potigneau iudeii și se mâniau grecii, de cruce se tem diavolii, de cruce se tulbură și astăzi toți vrăjmașii lui Hristos. Spune Sfântul Apostol Paver că dacă ar mai fi propovăduit formele și rânduielile legii vechi, pricina de potignirea crucii s-a dus. Într-o altă traducere spune scandalul crucii, adică el ar trece ca un om normal în ochii tuturor, dar însăși faptul că propovăduiește crucea este socotit nebun și este prigonit de toți. Unde este crucea, jertfa Domnului Isus? Acolo se produce schimbare fie într-un individ, individ, fie într-o comunitate. Și semnul că ai adevărul crucii în tine este viața nouă pe care o duci și prigoana din partea lumii, ba chiar din partea celor mai apropiați ai tăi care n-au primit harul mântuirii. La versetul 12, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Pronunță o judecată foarte aspră împotriva tuturor acelora care produc tulburare. Deci galateni 5 cu 12 scrie și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. La prima vedere pare un cuvânt greu în gura dumnezeiescului apostol. Pare un blestem, credințare în mâna morții a unor ființe înșelate. O sentință a legii care nu are nimic cu mun cu dragostea și harul lui Dumnezeu dar să cercetăm mai adânc acest loc din Sfânta Scriptură și ne va ajuta să pătrundem adevărul înțeles, adevăratul înțeles, în care descoperim nu lucrarea unei legi a dreptății neînduplecate, ci tot lucrarea Harului Sfânt și Mare. Cuvântul schilodire se întrebuințează atunci când unui mădular din trup i s-a adus o modificare, o scurtare, o tăiere sau o fractură dacă e vorba de os. În cazul galatenilor era vorba de tăierea în prejur, deci tot de o schilodire a unui mădular. Pavel, după toată stăruința sa în lămurirea adevărului dumnezeiesc despre har, văzând că totul e zadarnic, față de acești oameni tari la cerbice și stăpâniți de Duhul Legii, le-a spus cu durere și a păsat: Schilodească se adică să se taie în prejur, toți cei ce vă tulbură deci să facă odată ceea ce au de gând, dar numai ei, și pe voi să vă lase în pace. În alte traduceri ale Bibliei, în loc de cuvântul schilos se, este cuvântul a tăia, care întregește ideea arătată mai sus. Și dacă s-ar tăia măcar de tot cei ce vă întărâtă pe voi la răscoală, este traducerea lui Nițulescu. Și dacă s-ar tăia măcar de tot cei ce vă răscolesc, spune traducerea lui Cornelescu din 31, iar traducerea ortodoxă a lui Galaction spune: O de s-ar tăia cei ce vă răzvrătesc pe voi. Dacă unui suflet îi se arată harul lui Dumnezeu și se stăruiește pe lângă el timp îndelungat, dar el tot în pietri rămâne, atunci lasă-l să facă ce vrea. Lasă-l să meargă pe calea aleasă de inima lui. Cu forța nu se pot aduce oameni pe calea mântuirii. Talmudul spune un cuvânt foarte limpede în privința aceasta și anume, toate sunt în mâna lui Dumnezeu, în afară de temerea de Dumnezeu. Unii din galateni doreau tăierea prejur. Dacă ei doreau, atunci nimeni nu-i putea sili să facă altfel. Schilodească, le-a spus Pavel, adică faceți ce vreți să faceți, stăiați vă prejur. Tâlcuind acest loc din Sfânta Scriptură, fericitul Augustin spunea Pavel le zice lor să se taie împrejur după patimi care nu este un blestem, ci o rugă. Iar Teofilact, învățător creștin din secolul XII, zice o tăia ei cu totul, nu numai împrejur, ci și toate mădularele lor cele ascunse. În adevăr, schilodirea mădularelor sau patimilor firii vechi este de dorit oricărui om credincios. Tăierea în prejura inimii este chiar o poruncă dumnezească, cum o găsim la Romani 2 cu versetul 28, Filipeni 3 cu 3, Coloseni 2 cu 11 și în alte locuri. Să schilodim mădularele păcatului, și atunci nimeni și nimic nu ne va mai tulbura. Cine stă ascuns cu toată ființa în Domnul Isus, care este pacea adevărată și veșnică? Acela nu va mai fi tulbura de întrebările și poruncere nici unei legi. Cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă mai departe pe Galateni, în versetul 13 din Galateni, capitolul 5, prin gura apostolului Pavel astfel. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Când ești conștient de chemarea pe care o ai, lupți pentru ea cu toată puterea și înțelepciunea în orice vreme. Fericit este sufletul care știe precis cine este, de unde vine, încotro merge și ce chemare are. El nu se va mai încurca cu altceva, iar viața îi va fi plină de sport duhovnicesc în toate privințele. Voi ați fost chemați la slobozenie. Iată chemarea urmașului lui Hristos. De orice natură ar fi robia, tot robie este. Fie că este vorba de robia păcatului, a duhului legii, a duhului de partidă, a neamului din care faci parte, robie este și a nu schimbă felul. Iar robia este chinuitoarea sufletului și vrăjmașa progresului. Cel liber cu adevărat gustă bucuria lui Hristos și se poate înălța pe culmile nebănuite ale adevărului. El luptă pentru slobozenie cu tot ce are și în orice vreme. Cel legat, cel priponit de vreun nu se poate mișca decât atât cât e funia de lungă. Și mulți țăruși sunt în lumea de azi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că acela este cu adevărat liber care trăiește pentru Hristos. El se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuși nu va voie să-și facă vreun rău, atunci altul niciodată nu va fi în stare să-i facă acest lucru. Și fericitul Augustin vorbește în chip limpede despre libertate când zice Cel bun, chiar dacă slujește, e liber, iar cel rău, chiar dacă împărățește, este rob, și pe deasupra e un rob care nu are numai un stăpân, ci atâția stăpâni câte vicii are. Voi ați fost chemați la slobozenie, ne spune cuvântul Domnului aici. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Libertatea își merită cu adevărat numele numai atunci când nu atârnă de nimic din ceea ce este pe pământ, când nu e sirită să împlenească vreo dorință firească, când poate supune materia. Fiind creat liber și chemat spre libertate, spune Avatalasie, nu-ți îngădui să fii robul patimilor necurate. Slujiți-vă unii altora în dragoste, este îndemnul de aici, de la Galaten 5.13. Acesta este semnul bisericii pe pământ, dragostea. Numai în dragoste este adevărata libertate, pentru că cel care iubește este liber de patimă și are duhul slujirii. Și dacă dragostea este Dumnezeu, cine este mai liber ca El? Cu cât iubim mai mult și mai adevărat, cu atât suntem mai liberi, cu atât vom sluji altora mai limpede. Dumnezeu este liber și în libertatea Lui ne slujește clipă de clipă, căci ce-am fi dacă n-am fi slujiți de Dumnezeu care este dragoste? Slujiți-vă unii altora în dragoste. Așa după cum mădularele trupului își slujesc unele altele, fără să a se considera vreunul mai mare sau mai mic, tot așa și trupul lui Hristos, fiecare mădular, slujește celuilalt în dragoste, fără gândul care este mai mare. Aici e libertate absolută. Dragostea dă naștere libertății absolute. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru gândurile de astăzi. Încheiem aici programul G040, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți să avem nașterea din Dumnezeu, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, ca apoi fiind născuți din Dumnezeu să ne bucurăm de părtășia cu Duhul Sfânt, care fiind în noi, va lucra prin noi pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică, fie ca noi să ne predăm tot mai mult călăuzirii Duhului Sfânt, să lăsăm să lucreze în noi tot ce îi place, așa fel încât Domnul Dumnezeu să fie slăvit de acum și în veci de veci. Amin. Domnul să mergem cântând, Când totul se stinge morminte Cu el biruim ori și când Când totul se stinge mormi și cânt. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de-ndârjita e lupta, cu Domnul Isus biruim. Cu El